Опель заревів, як ривуть скутери на стрижні. Високо, натужно, буцім бас, якого примусили співати партію тенора, і потарганив нас по крутосхилу. Машина вже вибралася на середину гори, коли в моторі щось загрімкотіло, і з-під модельних дядькових черевиків пахнуло чорним масним димом. Задихаючись, кашляючи, я відпустив кузов. І він, наповнений димом, буцім аеростат-газом, піднявся вище лип та з брязкотом ковзнув у глинище. Повів вітру, повернув нас до тями. І вчасно оголений мотор уже лизали темно-червоні язики полум'я. На пожежній вежі Сполошно били в дзвін, і згори, верхи на руді пожежній бочці котив Андрій Гнида, що так було осоромив тітку Дору за колишню прогулянки по Ірію. Тітка Дора руками й ногами чіплялася за дверцята, але дядько Денис силоміць відірвав її від машини, одніс на узбіччя дороги і непритомну, чорну від сажі, поклав на траву. Федоро, Федорочко, гукав Андрій Гнида, розверзаючи бочку, з якої хлюскотіла вода. Від гнидиного крику, тітка гнівно очумалася, але побачила опель, що палав, і знову втратила свідомість. На чорному, в сажі виду, дядька Дениса, несміло проростав зловтішний посміх. Дядько Денис, Бабрався в обгорілім кістяку машини, тітка лежала лежма, обмотавши голову мокрим рушником, а ми з матір'ю пішли на самосійне кладовище, де батькова могила. Мені було в пам'ятку, як це кладовище засівалося. Після кожної похоронної, що приходила в пакуль з фронту, у полі за ровом навколо тісного цвинтаря до ранку виростала могилка з кривими жардинами Христа. Я йшов по кладовищу, ніби в бібліотеці Кузьми Перебендії, по сторінках давнього козацького перепису. Гончаренки, Гомони, Лук'яненки, Решети, Каленики, Шихуцькі згадалися ніч над стрижнем, і щемко запекло в грудях. Мати посипала батькову могилу між кущиків любистку та півонії, пересаджених з нашого квітника золотистим піском. Ой, на канікули уже тебе жду, не діждуся, синку. Приїду, мамо, але ненадовго. Ми лаштуємося в експедицію, на Солом'янку. А чи ж воно тобі тра, синку? Треба, мамо, треба.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 Ми виїхали з Пакуля по обіді. Тітка Дора вперто сиділа усю дорогу в кабіні, що геть пропахла димом та паленим залізом. Дядько Денис вмостився напередку машини з ліщиною в руках і вайлувато благодушно погейкував на супрягу пакульських волів, що волочили опель. Я йшов слідом, бо соніш повісивши на плече зв'язані шнурками шкарбани, і слухав передзвони жайворонів у блакитно-золотій прірві неба. Мати з корзиною в руці проводжала нас за село до підлужя, а потім звернула на оболоню садити капусту. Обминаючи пустище, де колись стриміла собакарева гора,